Fryd deg ikke, Israel. Jubel ikke, som folkene, for ved utykt har du gått bort fra din Guds side. Du har elsket sjøgelønnsgaver på alle treskeplassene for korn. Treskeplass og vinpresse fører dem ikke, og den søte vinen viser seg å være en skuffelse for henne. De skal ikke bli boende i Jehovas land, og Efraim skal vende tilbake til Egypt, og i Assyria skal de spise det som er urent. De skal ikke fortsette å utøse vin for Jehova. Og deres offer vil ikke være til behag for ham. De er som sørgetidenes brød for dem. Alle som spiser det gjør seg urene. For deres brød er for deres egen sjel. Det kommer ikke inn i Jehovas hus. Hva skal dere gjøre på møtedagen og på Jehovas høytidsdag? For se, de blir nødt til å dra bort på grunn av herjing. Egypt skal samle dem. Memphis skal begrave dem. Deres atroverdige ting av sølv skal nesler ta i eie. Tornete busker skal være i deres telt. De dager da oppmerksomheten blir rettet mot dem skal komme. Gjengjeldelsens dager skal komme. De som er av Israel kommer til å vite det. Profeten kommer til å være dåraktig. Den inspirerte uttalelses man vil bli vanvittig på grunn av din misgjerningsomfang. Ja, fiendskapet er stort.» Efraims vaktmann var hos min Gud. Når det gjelder en profet, så er det en fulefangers felle på alle hans veier. Det er fiendskap i hans Guds hus. De har sunket dypt med hensyn til å bringe ødeleggelse, som i Gibias dager. Han skal komme deres misgjerning i hu. Han skal rette sin oppmerksomhet mot deres synder. Som druer i ødemarken fant jeg Israel. Som tidligfiknen på et fikentre i dets begynnelse så jeg deres forfedre. De gikk inn til Baal Peor, og de begynte å vise seg til skammeligheten, og de ble avskyelige, liksom det de elsket. Hva Ephraim angår, som en flygende skapning flyr deres herlighet bort, slik at det ikke er noen fødsel, og ikke noe svangert mors liv, og ingen unnfangelse. For selv om de oppfostrer sine sønner, så vil jeg berøve dem barna, slik at det ikke er noe menneske igjen, for ved også dem, når jeg vender meg fra dem. Ephraim. «som jeg har sett som Tyrus, plantet på en beitemark. Ja, Efraim er bestemt til å føre sine sønner ut til en som dreper. Gi dem, Jehova, det du bør gi. Gi dem et mors som aborterer, og bryster som tørker in. All deres ondskap var i Gilgal, for der ble jeg nødt til å hate dem. På grund av deres onde gjerninger skal jeg drive dem bort fra mitt hus. Jeg vil ikke fortsette å elske dem.» Alle deres fyrster handler gjensteridig. Efraim skal bli slått ned. Selve deres rot skal tørke bort. Ingen frukt skal de bære. Og dersom de føder, vil je rett og slett la deres mors livs atråverdige frukt dø. Min Gud skal forkaste dem, for de har ikke lyttet til ham, og de skal bli flyktninger blant nasjonene.»